Бачити бажають. І напізна святий зваби ворожої Двигнув праву ногу, Щоб ступити на колісницю, Однак і праву руку простяг, Щоб ознаменуватися хресним знаменням, І тоді дьявол із колісницею Такій ньми зник, як дим. І пізнав преподобний бісівську звабу, Каявся, а ногу свою, якою хотів на колісницю ступити, покарав Стояв тільки на одній тій нозі цілий рік Диявол вже, щоб помститися, уразив його ногу виразкою І почало гнити на ній тіло З'явилась і черва, потік із виразки гні з червами по стовпі на землю один із наших учнів його, що поклоняється йому на ім'я Антоній, збирав ту черву, що на землю падала за повелінням святого. Виносе на стовпа і преподобний, наче другий йов, терплячи, прикладав черву до виразки і казав, «Їжте, що вам дав Бог». «Стій, стій!» – закричав Кузьма, зіймаючи руки вгору. «Не Бог дав, не Бог, а ти сам сказав, диявол дав виразку. Не Бог? Як же він диявола Богом назвав?» І вдруге ми побачили, що трохи знітився юнак, принаймні обличчя його здригнулося, бо точно поцілив у нього Кузьма. Аж Созон повернувся до нього, і на обличчі диякона засвітилася його посмішка, якої не міг стримати. «І диявол діє за повелінням Божим», – сказав юнак. «Стій!» – фальцетом вигукнув Кузьма і потряс руками. «Коли диявол діє за повелінням Господнім, то це він створив з нього янгола з колісницею». «Якщо так...» Як же міг Микита постати проти волі Божої? Бог святого спитував через диявола рівно прорік юнак. Його обличчя знову стало непорушне, але він таки за волею своєю дав преподобному знати, звівши його праву руку для ознаменування хресного». Коли Господь його спитував, сказав Йитко Кузьма: "Чому на спитування не повіз у тій колісниці? Чому від спитування так відразу ж відступив?" Не суди діла Господні, критцево зазвучав голос винака. Не може людина їх пізнати і збагнути. Але сам сказав: "Це діла не Господні були, а сатани". Чому Бога із сатаною за спільників приймаєш? Чи Люципер не повстав супроти Бога і не звільнився з-під його влади? Чи не створив своє царство вороже і супротилежне Божому? Чи не воює Бог із сатаною, а не тримає його в себе заката? Чи мало в нього власного воїнства? Чи не відкинув Бог люцепера з його чорними ангелами за власною волею? Чи не збридив ними? Чи не є земля плацом великим, валки між Богом та сатаною? Війни, що проводиться і в людських душах, і яка немає, поки людина живе, кінця Чому перестав розбирати, де Бога, де Сатана, і чому сплутав їх? Юнак стояв, мов громом битий, обличчя йому сполотніло, як полотняна його хламида. Кузьма торжествував. Його видовжене обличчя зарум'янулося, очі палали несусвітним вогнем, а рот був уже не гудзуватий, а широкий, і єдиний зуб виблискував бойовою міддю. «Через це я й кажу», – загримів він, – «що в кожній людині сидить і Бог, і Сатана, і ведуть вони там війну, але кінець її має прийти».